Dragi prieteni, ne bucurăm pentru o nouă ocazie. Vă invităm la o nouă prezentare din seria Cum se aplică legea lui Dumnezeu astăzi. În prezentarea trecută am văzut importanța unei legi care guvernează întregul univers, dar și omul se află sub guvernarea acestei legi. Este vorba despre legea cauzei și a efectului. A înțelege această lege și a ști cum să o aplicăm este absolut esențial pentru bunăstarea noastră fizică, dar și spirituală. Cu această ocazie vrem să rămânem în acest subiect și vom avea ca un studiu de caz din Biblie. Și din nou suntem împreună cu Azmin, bine ne-am regăsit. Mă bucur să fim din nou împreună. <laughs> Dacă vrei să ne spui mai exact despre ce este vorba în această prezentare pe ce ne focusăm. Da, l-am menționat cumva data trecută și o să intrăm în acest subiect pentru că foarte mulți au întrebări despre acest caz din Biblie. Este vorba de cazul orbului din naștere și cauza bolii a 14-a prezentare din seria Cum se aplică legea Dumnezeu asta. Așa cum am menționat data trecută, este un caz foarte important care este crucial ca să-l înțelegem, pentru că a, mulți din cauza acestui caz a, cumva au respins a, ceea ce este foarte clar, adică legea cauzei și efectului, a, dar fiindcă n-au înțeles acest, a, acest caz din Biblie, atunci au respins. Și atunci vrem să abordăm și să vedem de fapt ce vrea Dumnezeu să ne spune prin această întâmplare și altele asemănătoare cu aceasta. Da, adevărul e că am fost și eu provocat în anumite situații de asemenea persoane care au o dificultate în a înțelege și acest caz, acest exemplu biblic este ca o, ca o scăpare pentru ei să spună, a, legea cauze și efectului nu se aplică general, ci doar în unele cazuri. Da. Și atunci, în prezentarea trecută, tocmai ce ai întărit foarte clar și ai arătat că aceasta este o lege neschimbabilă, o găsim și în orice situație, da, nu... mai ales în cazurile de boală. Exact. Și nu doar la boală. Da. Da, dar doar la boală se vede foarte clar și e important să înțelegem că există o cauză și, pentru efect, adică pentru boală și acum vrem să mergem un pic mai departe și să vedem cum se aplică și la acest caz. Adevărul e că această relatare biblică este destul de provocatoare și chiar suntem curioși să vedem ce vom descoperi. Înainte să intrăm în subiect, cred că e bine să ne reamintim ceea ce am prezentat în trecut și e benefic pentru cei care ne ascultă și pentru noi, cred. Sigur, pentru că vom clădi și această exact. prezentare, vom clădi pe ceea ce a fost în trecut. Prima prezentare am văzut cum legea de Dumnezeu implică absolut tot ceea ce gândim Vorbim și înfătuim. Luăm doar de la Dumnezeu totul și dăm creație. Acum, acum această uh, lege e foarte importantă. Prima prezentare a fost uh, baza pentru restul și e, e foarte important acest principiu și aici. Da? Este foarte important să înțelegem că legea Dumnezeu se aplică la tot. Așa cum am văzut acolo și cei care n-au văzut prezentarea, încurajăm să vadă acea prezentare. Pentru că, conform Bibliei, legea lui Dumnezeu se aplică la tot, inclusiv la fiecare cuvânt, inclusiv la tot ceea ce gândesc. Și atunci, a, înseamnă că se va aplica și aici, doar că, dacă nu înțelegem, trebuie să găsim cum. Am văzut că omul este altruist când se alimentează doar din Creator și omul este egoist când se alimentează din oricine sau orice altceva. Am văzut, de asemenea, că sunt doar două puteri în Univers cărora le putem sluji. Hristos sau satana? Nimic din ceea ce am și sunt nu este al meu. Pot face ceva doar cu ceea ce îmi dă Dumnezeu. Deci, voi fi responsabil pentru absolut tot ceea ce fac, inclusiv gând, vorbă sau așa mai departe. Putem fi influențați sau să influențăm invizibil și inconștient? Unica siguranță pe care o avem este de a fi în Isus Hristos la fiecare pas și a sluji doar Lui. Satana caută acces la noi, iar păcatul este ceea ce îi deschide ușa. Cine nu biruiește păcatul prin sângele Lui Isus Hristos va ajunge într-un final la mila satanei. Astăzi, în zilele noastre, are loc ultima bătălie între bine și rău printre ceea ce are loc în jurul nostru. Omul începe treptat să-și decide soarta veșnică prin deciziile pe care le ia. Adică să încrede doar în Dumnezeu sau rămâne lumesc în încrederea în Creatoră. Iar ultima prezentare am văzut că orice boală are o cauză, iar cauza are de-a face cu încălcarea legilor lui Dumnezeu, fiziologice sau spirituale. Firia omului este cea de unde pornește orice acțiune de încălcare sau împlinire a legilor. Aici e rădăcina, cauza păcatului, cauza bolii și a tuturor relelor în viața noastră. Revenind așadar la această relatare biblică, vreau să te întreb ce facem cu ea. Pentru că, așa cum am spus în prezentarea trecută, orice boală are o cauză. Dar se pare că această relatare răstoarnă puțin această idee. Ce putem înțelege din această relatare? În primul rând, vreau să citim primele trei versete din Ioan capitolul 9. Întregul, întreg capitolul 9 este despre această întâmplare, dar primele trei ne introduc în problemă. Când trecea Isus, când trecea, Iisus a văzut un ordin din naștere. Ucenicii lui l-au întrebat... Învățătorule: Cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Isus a răspuns: N-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Aceste versete sunt foarte importante și putem Lua multe lucruri de aici, însă ceea ce înțeleg unii sau concluzia la care ajung unii este important ca să o luăm în calcul și apoi să vedem dacă este să nu adevărat sau ce putem concluziona din întreg capitolul și din alte a, pasaje din Biblie. Concluziile unora ar fi, în primul rând, odată ce citește aceste versete, este că această boală nu are ca și cauză păcatul. Iar odată ce s-a ajuns la această concluzie, se ajunge la următoare. Deci, nu există o lege fixă că orice boală are o cauză. Și acum, odată ce citește asta și Iisus le răspunde întrebării, întrebării ucenicilor că n-a păcătuit nici acesta, nici părinții lui, în momentul acela, unii ajung la această concluzie. nu? Adică, boala nu este cauzată de păcat. Și o trebuie să fie altă cauză, uh, Și o întâmplare sau ce știu, tot felul de chestii așa s-a născut, a fost genetic. Uh, da, multe lucruri care pot fi. Dar în special astăzi cu tehnologiile pe care le avem și știința pe care le avem, omul ar zice că a fost genetic. Uh, sau pur și simplu o problemă... Undeva în genele omului, o moștenire de la cineva, o, ceva s-a întâmplat a, a, în timpul sarcinii sau așa mai departe. Dar în fond, cea, concluzia la care se ajunge este că, și așa zice Isus, nu? Și atunci concluzia este că nu este păcatul, boala a, sau cauza bolii. Da? A, sunt însă alții care odată ce ajungi la această concluzie, și totuși îl pe Dumnezeu ca și tot puternic, atot stăpânitor, tot știutor și în control asupra tuturor lucrurilor și El fiind Dumnezeu putând să facă orice, luând asta în calcul și faptul că păcatul nu este cauza bolii, așa cum evident se zice Iisus, atunci ajung la o altă concluzie. Boala, deci, este o dovadă, zic ei, a faptului că Dumnezeu este arbitrar. Arbitrar conform Dexului înseamnă făcut, ales, etc., la întâmplare. Adică pornește dintr-o hotărâre luată după propria apreciere, fără a ține seamă de părerea altuia, de adevăr sau așa mai departe. Și foarte important următoarea propoziție: judecată proprie liberă, nesupusă niciunui articol de lege. În alte cuvinte, Dumnezeu de boală fără nicio lege, doar că așa îi place lui. Și acum, asta este o altă concluzie la care se poate ajunge. Da? Dacă păcatul nu este cauza bolii, înseamnă că Dumnezeu care poate să păzească, care este în control asupra întregului univers, trebuie să lase sau să dea boala, sau așa mai departe, în mod arbitrar. Pentru că nu este nicio lege. Da, cât de mulți oameni au ajuns la concluzia asta și chiar îl fiind și nu exact. găsesc nicio explicație de ce copiii nevinovați trebuie să sufere fie că sunt orbi sau alte probleme. Exact. exact. Da, acum Așa cum am zis, când ajungi la știința de astăzi, sunt alții care spun că este, Dumnezeu este exclus, legea păcatului este exclus este o pur și simplu o întâmplare, așa a fost, nu știu ce face, este genetic și așa mai departe. La? Și atunci încearcă să scuze chestia asta științific. Acum, e foarte important să înțelegem, de fapt, ceea ce vrea să să spună aici. Pentru că, altfel, ajungem la probleme. Ai faptul că știința medicală oferă ca explicație pentru asemenea cazuri că e ceva genetic? Dar uh, sunt atât de multe situații în care cineva se naște poate surd, cum pe cineva, dar părinții nu sunt surzi. Nici în familie da, nu au mai exact. fost alții. Da, E un caz unic oarecum în, în familie. Și nici despre părinții orbului de naștere nu se spune că ar fi fost orbi. Exact. Și atunci această explicație gen, cu genetica da, aici e că ceea ce, odată ce îi pui la colț, atunci ajung să spună, conform multor boli, cauza nu se cunoaște. Încearcă să dea că e genetică, așa mai departe, dar, mh. acum, cum ai spus, în multe cazuri, este un, două cazuri la noi în România, foarte rar problema aceasta, de orb, surt și mut. Două din astea mai găsești, surdă-mut. Dar ai surd, mut și orb. Acolo e problema mare. Pentru că nu mai auzi, nu mai vezi, nu mai poți vorbi. Cum mai comunici? Și totuși unul dintre cei de la noi din țară care au această bolă, am uitat, cum îi spune numele, dar a fost, e un caz foarte ce-a uimit lumea, că a ajuns să înțeleagă, să poată comunica să învețe să comunice, i-a dat Dumnezeu extraordinar uh, un dar acolo, să poată să scrie, să ajungă profesor. Deci, uluitor! Dar e minunat ce poate face Dumnezeu. Însă, sunt niște boli. Da? Și acum trebuie să studiem un pic, să vedem ce, care este scopul. De ce? În Galaten, capitolul 6, cu versetul 7, Dumnezeu declară, nu vă înșelați! Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. În alte cuvinte, Dumnezeu ne spune aici că sursa problemelor, cauza problemelor, se află la ceea ce seamănă omul. Nu la Dumnezeu nu putem blama sau jocorii pe Dumnezeu. Și Dumnezeu nu se lasă batjocorit. De aceea există lege, iar legea nu se schimbă. Nu este haotic. Ca să spui că Dumnezeu este arbitrar, este să-L batjocorești pe Dumnezeu. Da? Și Dumnezeu spune, eu așa ceva nu accept. Există o lege. Și acum noi trebuie să găsim legea. Da? Și trebuie să înțelegem conform Scripturii ce vrea Dumnezeu să ne spună. Dacă înțelegem greșit ce a vrut să spună Isus Hristos aici, putem ajunge la multe interpretări greșite. Singurul lucru care clarifică ce a vrut să spună Isus este ceea ce el a spus că vine ca să împlinească. În Psalmul 40, cu versetul 7 și 8, citat în Noul Testament ca și o profeție mesianică, spune: Atunci am zis: Iată-mă că vin. În sulul cărții este scris despre mine. Vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în fundul inimii mele. În alte cuvinte, scopul venirii lui Iisus Hristos a fost ca să împlinesc voia lui Dumnezeu, iar voia lui Dumnezeu se găsește în legea lui. Isus a venit să împlinească legea lui Dumnezeu. Deci Iisus Hristos... Prin faptul că a venit să împlinească legea lui Dumnezeu, nu, este, nu a venit să ne spună că legea asta nu are sens, că legea asta uh, nu se aplică. A venit să ne spună că uh, legea uh, nu are un scop sau nu, nu este aplicabilă în tot ceea ce facem în lumea aceasta. Pentru că tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru funcționează conform legilor. Da? Faptul că noi stăm pe scaune este așa cum am văzut în prezentarea trecută, este datorită unei legi, gravitației, dar și alte legi fizice, în continuu, la fiecare lucru care se întâmplă, sunt legi fixe. Dacă nu ar fi legi fixe, totul ar fi un haos. Și atunci, Isus nu a venit ca să spună, cum mulți înțeleg de aici, că legea lui Dumnezeu nu se aplică aici. Aici este haos. Nu a venit să spun așa ceva ci exact ceea ce El a venit să împlinească, legea, este singurul lucru care ne va ajuta să înțelegem ce a vrut Iisus să spune aici. Adică cuvintele lui Iisus le putem interpreta și le putem înțelege tot având legea înaintea noastră. Legea pe care El a dat da. Și atunci, a, pentru că El a creat lumea, așa cum ne spune Ioan capitolul 1 a, și în alte Coloseni capitolul 2 și în alte capitole, se spune foarte clar că prin Isus au creat toate. Și atunci El a dat legea pe Sinai. Da? El este Cel care a venit să trăiască legea. Da? Legea a fost în fundul inimii Lui când era om. Ca și creator, El a dat legea. Da? Și atunci legea Lui pe care El a dat-o este cea care ne ajută să înțelegem caracterul Lui. Ca și ne ajută să înțelegem ce a vrut El să spună. Deci această lege ne spune că în orice situație, cauza bolii este păcatul? Pot să fie excepții? Hai să vedem! În primul rând avem Exodul 15 cu 26. El a zis, Dacă vei asculta coloarea minte glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de Lui și dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu care am lovit pe egipteni, căci eu sunt Domnul care te vindecă. Aici vedem că cauza sănătății este păzirea legii. De asemenea, vedem că cauza bolii este încălcarea legii, adică păcatul. Da? Și din acest verset este foarte clar, cum Dumnezeu ne spune, încalci legea, o să ai păcat. Păzești legea, o să ai sănătate. Și este un lucru foarte clar. Adică dacă tu uh, o să mănânci o travă, o să încalci o lege și atunci o să te îmbolnăvești. Dacă tu o să bagi mâna în foc, încalci o lege, o să te îmbolnăvești. Sari de la balcon sau ce de pe casă sau așa mai departe, o să ai o boală. Accident care mă rezulta în boală, da? o dezabilitate. Uh, și atunci legea este clară. Nu?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 Aici vedem că cauza binecuvântării este păzirea legii sau neprihănirea. Deci, în Deuteronom, capitolul 28, prima parte ne anunță binecuvântările care Dumnezeu le va da. Viață, sănătate și așa mai departe. Toate aceste binecuvântări vin datorită împlinirii legii. Exact ce am văzut în Exodul 15 cu 26. Ne vorbește oare și despre boală? În versetul 15 din Deuteronom 28 spune, dar... Dacă nu vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă nu vei păzi și nu vei împlini toate poruncile și toate legile Lui pe care ți le dau astăzi, iată toate blestemele care vor veni peste tine și de care vei avea parte. Aici vedem că cauza blestemului, a bolii și a, tut, a multor altor nenorociri, este încălcarea legii sau păcatului. Și ultima parte a capitolului 28... Și alte capitole din Biblie ne arată atât de clar că cauza nenorocirilor care vin asupra omenii, cauza bolii, cauza nefericirii, cauza uh, morții și așa mai departe, este păcatul sau încălcarea legilor lui Dumnezeu. Și aici nu ai, adică, am căutat în Biblie să văd dacă există o altă cauză. Nu există. Orice boală are o cauză, așa cum am văzut data trecută. Și totul se răsfrânge la încălcarea legilor fizice, fiziologice, naturale, la încălcarea legilor spirituale, care vin din fire. Firea noastră cu care ne naștem este cea care duce la încălcarea legilor spirituale și cele fiziologice. Da? Și mesajul spune: dacă le încalci, vei suferi. Mă gândeam cât de clar a făcut Dumnezeu pentru poporul lui acest aspect. Și acum poporul a luat aminte la aceste cuvinte ale lui Moise și acum când ei aveau probleme, inclusiv boală, oare ei erau în cumpănă sau în confuzie, neștiind de unde vin acestea? Din ce cauză vin? A, nu. A, așa cum vedem aici, au ajuns un pic la o altă extremă. Și o să discutăm un pic despre asta. Ei știau doar că satana uh, s-a bucurat că el poate să întoarcă ceea ce a spus Dumnezeu, poate să o și pe asta și să ne inducă în eroare. Dar Dumnezeu a dat legea cu un scop. Și în prezentarea aceasta o să înțelegem că boala are un scop. Și nu este unul arbitrar. Nu este unul că Dumnezeu vrea să mă distrugă sau să facă rău. Cauza bolii este în încălcarea legii. Și odată ce înțeleg asta, atunci știu ce să fac. Dar când resping acest lucru, nu mai am nicio soluție. Sunt pierdut. Da, ceea ce am vrut să spun e că Dumnezeu nu a lăsat nicio portiță de scăpare, și poporul care a ascultat cuvintele putea să înțeleagă foarte clar că bolile și alte probleme. Vin din călcarea legii. Sigur că pe urmă, cu timpul, Satan a avut grijă să, așa cum ai spus, să sucească. Dar cred că dacă noi citim aceleași cuvinte care le-au auzit ei atunci, n ar trebui să existe o portiță de scăpare și să spunem că există excepții. Da, acum întotdeauna omul caută scuze. <laughs> Dar cine caută scuze, doar ei pot să sufere. Da? Însă când înțelegem Cuvântul lui Dumnezeu, adevărul este cel care ne eliberează. Și asta este ceea ce vrem în această prezentare să arătăm adevărul, ca cel suferind să găsească o scăpare, o În Luca, capitolul 16, cu versetul 17, Isus a spus despre legea lui Dumnezeu că este mai lezne să treacă cerul și pământul decât să cadă o singură frântură de slovă din lege. De asemenea, în samul 11, versetul 7 a spus așa, Lucrările mâinilor lui Dumnezeu sunt credincioșie și dreptate. Toate poruncile lui sunt adevărate, întărite pentru veșnicie, făcute cu credincioșie și neplihanie. Deci așa vedem cum legea lui Dumnezeu este veșnică. Cine se joacă cu ea, cine caută să le încalce, doar el va suferi. Dar legea lui Dumnezeu este pentru protecția noastră. Este pentru binele nostru. Este cea care ne, ne pune o, un gard de, de protecție de siguranță în jurul nostru. Când ieșim afară, pe în afara acestui gard este doar suferință, este doar problemă. Însă când trăim în, în cadrul ei, o să fim fericiți, o să fim binecuvântați. Satana însă este cel care întotdeauna de la început s-a opus legilor lui Dumnezeu și vedem și pe slujitorii lui de astăzi care fac același lucru. Adică niciodată nu i-a convenit satanei în legea lui Dumnezeu. De aceea s-a și opus guvernării lui Dumnezeu. Și acum, în lumea aceasta, avem exact la fel două feluri de oameni. Cei care vor să se supună lui Dumnezeu, ca și slujitorul lui din trecut, și cei care vor să meargă pe calea celui rău. Așa cum am zis la începutul prezentării, din acea revizuire, din prezentarea a treia, că sunt doar trei stăpânitori în lume. Adică doi stăpânitori în lume, scuze, Hristos sau satana. Și atunci, pe cine vreau să urmez? Credința cui vreau să o am? Ca cine vreau să trăiesc? În prezentarea trecută ai uh, vorbit despre legea cauzei și efectului, ai amintit ceva despre legea vieții, dar acum când citezi din Deuteronom, din Biblie, uh, acolo lasă să înțeleagă că e vorba despre călcarea legilor lui Dumnezeu, adică celor 10 porunci. Uh, dacă vrei puțin să clarifici lucrurile, când vorbești despre călcarea legii, te referi la cele zece porunci sau la legea vieții, sau la cauze și efect? Cum le. Da, păi uh, legile din uh, ce am citat din Deuteronom nu se referă doar la cele zece porunci. Uh, însă, orice lege din Biblie, inclusiv uh, cele din Deuteronom, din Levitic, inclusiv cele zece porunci, toate se găsesc în legea cauză și efect. În legea vieții. Că, de fapt, legea vieții și legea cauzei și efectului sunt, de fapt, una, doar cumva ați arată un alt uh, punct de vedere al la aceleași legi. Adică cauza este Dumnezeu, care face totul să miște, să fi creat, adică El este creator, efectul este creatura. Da? Și atunci legea vieții este că noi trebuie să ne unuintăm din creator și să dau creaturii. Da? Și cele zice porunci sunt cele care aplică aceasta. Primele patru sunt cele care ne arată relația noastră cu Creatorul, adică să iau din el și mi-arată de unde să nu iau, adică să nu am alți Dumnezei în afară de el, alte surse, să mă închin altora sau să nu iau numele de deșert, adică să mă alimentez doar din el, cum zice porunca patra. Ia porunca patra, este singura care mi-arată din cine să mă alimentez. Este singura poruncă din primele patru care nu începe cu să nu, ci începe cu ceva pozitiv. Iar ultimele șase ne arată relația noastră cu creatura, cu animalul, cu slujitorul, cu seminii noștri. Da? Și este o singură poruncă între acestea care începe, care nu începe cu să nu, ci începe cu ceva pozitiv, cu ce să faci. Este prima poruncă din ele, porunca a cincea. Și anume să cinstești. Păi când cinstești, nu mergi să iei ceva, ci mergi să dai. Și astfel, porunca a patra ne arată că noi trebuie să luăm de la Creator și porunca aceea a cincea ne arată că noi trebuie să dăm Creatorii. Ceea ce am luat de la Dumnezeu, de la Creator. Da? Și atunci, toate poruncele lui Dumnezeu își găsesc în legea vieții, în legea cauzei și efectului, împlinirea. De fapt, toate ne duc la aceeași lege. De bază. să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu, toată sufletul tău, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și pe aproape tot ca pe tine însuți. Asta este ceea ce ne explică. Deci Cauză și efect. În Maleafi, capitolul 3, versetul 6, Dumnezeu spune căci eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. În Evrei 13, versetul 8, ni se spune același lucru despre Isus. Isus Hristos este același, ieri și azi și în veci. Adică El nu se schimbă, El este Dumnezeu. Iar în Psalmul 89, cu 34, spune nu voi călca legământul și nu voi schimba ce a ieșit de pe buzele mele. Domnul nu se schimbă, de aceea legea sa este neschimbabilă și veșnică. Asta este foarte important, pentru că Dumnezeu nu se schimbă. Dumnezeu nu este arbitrar. El în continuu lucrează după lege. Legea este manifestarea caracterului său. Da? Și atunci, după legea lui, noi putem să înțelegem și să-l cunoaștem. Și putem să înțelegem ce a vrut să spună. Legea este cheia care deschide înțelegerea noastră prin... Călăuzirea Duhului Sfânt. Calvin, nu avem cum să înțelegem legea lui. Ce frumos se simplifică lucrurile dacă înțelegem că absolut toate evenimentele putem să le înțelegem prin pisma acestei legi. Nu? Exact. Exact. Și atunci, odată ce e cerut Dumnezeu ajutor să înțelegi uh, ceea ce a vrut el să spună prin legea sa, wow, e minunat cât de frumos să deschid lucrurile. De asemenea, în Matei, capitolul 5, versetul 17, Isus a zis, să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Și aici, din nou, avem o rezumat a tuturor a ceea ce am citit până acum, că Isus nu a venit să ne învețe că legea nu se aplică, ci L-a venit să ne învețe cum se aplică legea și cum am plinit o El. Și de, asemenea, de aceea se aplică și în acest caz. Iisus, în acest caz, a vrut să ne ajute cum, să înțelegem cum se aplică legea Lui. Da? Și asta este ceea ce ne trebuie să înțelegem. Și odată ce înțelegem, va fi, wow, minunat! Mai sunt și alte relatări, mai ales în Noul Testament, în care Iisus, tot în cazul unei boli, ne învață și învață pe cel suferind, cum se aplică legea, nu? Așteptându-i care este cauza pentru care el este bolnav. Exact. Ca să revizuim un picuț legea vieții, Creatorul este sursa creaturii, iar scopul creaturii ca să se alimenteze din Creator este ca să dea altora. Dacă mă hrănesc din Creator, de la el voi primi sănătate, viață, iubire, etc. Și voi fi fericit când voi da acestea altora. Dacă mă hrănesc din altceva sau altcineva, El, Creatorul, va trebui să-mi dea ceea ce cer. Adică separare de sursa vieții, sănătății, iubirii, etc. Aceasta înseamnă boală, nefericire, egoism, etc. și în final, moarte. Deci, odată ce eu un legea vieții, ceea ce fiecare poruncă acolo mă ajută să înțeleg, atunci intru în legea morții. Legea morții este egal cu opusul legii vieții și este ceea ce cer când îl resping pe Dumnezeu. Adică odată ce îl resping pe Creator, ce altceva să am? Decât ceea ce El nu dă. El m-a creat să fiu fericit. Dacă îl resping pe El, cum să am fericire? El m-a creat să-mi deasă viață. Pe atunci resping viața. El m-a creat să-mi sănătate. Numai El poate să-mi dea, că doar El este medicul suprem. Când îl resping pe El și legile Lui, resping Exact ce El vrea să-mi Și atunci, legea vieții este singura noastră scăpare. Așa cum am văzut până acum, legea ne arată că boala este un rezultat al păcatului sau încălcării legei. Iisus Hristos, care a dat legea, nu a venit să o încalce, ci să o împlinească și să ne arată și nouă unde o încălcăm și cum să o împlinim. Deci trebuie să ne uităm mai atenți ca să înțelegem ce a vrut să spună Domnul Isus. Și aceasta este foarte importantă. Am văzut până acum că legea lui Dumnezeu este veșnică, este importantă, se aplică la absolut tot ceea ce facem și gândim și înfăctuim. Și atunci trebuie să înțelegem ce a vrut Iisus să spună aici. Deci asta a fost foarte important ca să înțelegem. Am pus cumva un fundament ca să înțelegem că legea lui Dumnezeu este veșnică, se aplică la absolut tot și atunci... Asta este important, ca să înțelegem mai profund ce a vrut să spună Isus. Da? Și dacă nu avem legea, nu avem cum să înțelegem. Atunci, hai să folosim această lege și să vedem puțin dezmudemântul sau să dezlegăm puțin acest mister, dacă îi pot numi așa, din această relatare. Prima întrebare pe care vrem să o punem ca să înțelegem ce s-a întâmplat este dacă cumva orbul sau lui erau păcătoși. Sau vrea Domnul Isus să spună că ei nu au păcătuit? Aceasta este prima întrebare, care este foarte importantă. Pentru că din text, ucenicii întreabă, Doamne, cine a păcătuit? Omul acesta sau părinții lui? Și Isus spune, n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui. Pe păi bun, atunci vrem să înțelegem. Vrea să spună Isus că aceștia n-au păcătuit deloc? Adică, mereu păcătoși? S-au născut fără păcat? Uh. Și atunci trebuie să uităm din nou la Biblie, la lege. Conform Roman, capitolul 3, cu versetul 23, Dumnezeu ne spune căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Deci mărturia Scripturii este că toți au păcătuit. Nu există om pe fața Pământului care să nu fi păcătuit. Și atunci înseamnă că nu asta vrea să spună Isus. De asemenea, în Ioan capitolul 9, același capitol, versetul 34, 34, Preoții îi spun omului orb, după ce a fost vindecat, că tu ești născut cu totul în păcat. I-au răspuns ei, și vrei să ne înveți pe noi? Și l-au dat afară. <laughs> Uite așa cum preoții îi spun omului că, băi, tu ești născut cu totul, adică tu ești mai păcătos ca noi. <laughs> în alte cuvinte. Dar au recunoscut un lucru. Că era păcătos. Și preoții asta îi învăța legea. Că nu există unul fără păcat. Și de ce spune că ești cu totul născut în păcat? Cumva citează ceva? Sanul 51, cu versetul 5, este concluzia la care a ajuns și David. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a mama mea. Este exact ceea ce am văzut data trecută: că firia cu care măneas este cauza păcatului. Este ceea ce l-a făcut pe David să păcătuiască cu baticeba și așa mai departe. Da? Și atunci, aceasta este ceea ce mă face să încalc legile lui Dumnezeu. Și dacă mă nasc cu o fire care în continuu mă împinge să încalc legile lui Dumnezeu, atunci cum pot să fiu fără păcat? Dacă sunt un măr, o să produc doar mere. N-am cum să produc cireșe. Nu? Și atunci, dacă mă nasc păcătos, n-am cum să nu păcătuiesc. Așa mă nasc. Și atunci, înseamnă că Isus nu a vrut să spună că orbul și părinții lui n-au păcătuit, pentru că și ei aveau aceeași fire. Înseamnă că Isus a vrut să spună altceva. O altă întrebare foarte importantă este dacă există vreo boală care să fie existat înainte de a intra păcatul în lume. Aceasta este o întrebare foarte importantă, pentru că dacă ar fi existat vreo boală înainte de intrarea păcatului în lume, atunci ar fi fost o altă cauză pentru boală. Însă, știm că nu a existat. Orice boală, orice suferință a venit doar după ce a intrat păcatul. Și atunci, logic, nu este păcatul cauza oricărei boli, oricărei suferințe și a morții? Desigur, că, conform Bibliei, nu ai altă cauză. Încălcarea legii, încălcarea legii lui Adam și Eva, cum ne spune Scriptura, este cauza tuturor nenorocirilor care s-au abătut asupra omului. De acolo Dumnezeu a venit să ne scape din acest păcat. Această fire cu care ne am născut, că ne ducem continuu la păcătui. Cred că afirmația asta nu poate să o contrazică nimeni decât cei care pe Dumnezeu. Da, dar totuși, atunci, de ce oamenii ar căuta o altă cauză decât aceasta? Exact. Pentru că lumea nu este hotărâtă. Adică, ori Dumnezeu spune adevărul, oricumva este un mix între ce spune Dumnezeu și lumea. Lumea științifică, lumea medicală, lumea farmaceutică, televiziunea și așa mai departe. Și fiindcă omul nu este sigur și se adapă și din sursa aia și se adapă și din sursa asta, face un mix. Și atunci ajungi la confuzie. Exact ce au făcut și fariseii pe timpul lui Iisus. Pentru că au, au îmbinat cumva învățătura filozofilor grecești, asupra căruia putere erau, au îmbinat aceasta cu învățătura scripturilor, au ajuns la tot felul de confuzii și învățături care erau complet eronate. Și satana a putut să-i facă să Pune pe cruce, pe Fiul lui Dumnezeu. Da? Și atunci, pentru noi este foarte important. Este Cuvântul lui Dumnezeu adevărat? Că păi dacă este adevărat, hai să înțelegem tot ceea ce noi trăim și experimentăm în viața de zi cu zi, tot ceea ce credem, tot ceea ce înțelegem, să interpretăm prin ceea ce Dumnezeu ne-a dat aici, prin legea Sa. Să interpretăm absolut totul și atunci vom ajunge la adevărul care ne va elibera. Atunci vom ajunge la Creator care este atot puternic, dacă asta crede. Aș vrea să ne uităm acum la un caz care ne ajută cumva să, să vedem că ceea ce s-a întâmplat cu orbul din naștere trebuie văzut prin alți ochi. Și este foarte important ca să analizăm bine ceea ce ni se spune. Nu să luăm doar la suprafață. Pentru că dacă luăm doar la suprafață și nu aplicăm legea, o să ajungem în confuzie. Isus a spus despre Ioan Botezătorul și dacă vreți să înțelegeți, adică trebuie să înțelegem lucrurile, El este Ilie care trebuia să vină. Însă Ioan Botezătorul a spus despre sine însuși. Odată ce l-au întrebat farisei, dar cine ești? Ești Ilie? Și Ioan Botezătorul a zis, nu sunt! Și aici avem o confuzie. Avem Iisus care a spus că Ioan Botezătorul este Ilie și avem Ioan Botezătorul care spune despre sine însuși, nu sunt! Și atunci, stai un pic dacă ei la suprafață, ajungi în confuzie, înseamnă că au mințit. Și Ioan a mințit și Isus a mințit. Dacă luăm înțelegea, putem însă să înțelegem ceea ce s-a întâmplat. Ioan a spus că el nu este ilie în persoană le-a răspuns la întrebarea celor care l-au întrebat. Hristos însă a afirmat că lucrarea lui Ilie va fi făcută cu Duhul lui Ilie pe care l-a dat Dumnezeu, ceea ce Ioan Bătezătorul l-a împlinit. Și aici este foarte important. da, S-a prorocit în vechime, în Maliah, că Ilie va veni din nou. Și atunci a Fariseii preoții au înțeles că Ilie va veni în persoană, că adică va învia. Însă Ioan Bătezătorul a spus, nu, eu nu sunt, Ilie învia. Fariseii și preoții din zilele lui Isus, bazându-se pe textul din Maliah, a prorocului Maliah, ultimele trei versete, unde s-a spus că Ilie va veni din nou. Și atunci ei au zis, ok, păi Ilie va veni din cer, că a fost dus în cer, da? Sau alții credeau, ca și Sadukei, că a, nu este în viere. Și atunci a, cumva respingeau chestiile astea. Dar a, fariseii au crezut că Elie va veni din nou, însă că va veni în persoană. Iar eu, Botezătorul aceasta, a afirmat că nu. Eu nu sunt Elie în viat, Elie din cer care a venit în persoană. Însă Isus a spus că este. Adică Ioan Botezătorul face lucrarea pe care Dumnezeu i-a dat-o să facă. Este lucrarea lui Elie. Da? Și asta este foarte important. Și acum, ce înțelegem din toată această întâmplare care ne ajută să înțelegem ce s-a întâmplat cu orbul din aștere? Răspunsul pe care l-a dat și Isus și Ioan Bător, Botezătorul este dat la întrebarea pusă. Adică, cum ai pus întrebarea, așa primești răspunsul. Și asta ne ajută foarte mult să înțelegem, pentru că odată ce înțelegem ce întrebare au pus ucenicii, înțelegem de ce le-a răspuns Isus cum le-a răspuns. Când trecea, Isus a văzut un orb din naștere. Ucini, ucenicii lui l-au întrebat. Învățătorule, cine a păcătuit? De s-a născut orb. Adică, învățătorule, cine a păcătuit? Omul acesta sau părinții lui de născut orb? Și asta este foarte importantă. Deci întrebarea lor este, ok, de ce s-a născut orb? Pentru că au păcătuit? Aceasta este foarte importantă. Pentru că ucenicii au întrebat, ei știau că păcatul este cauza bolii. Nici măcar n-au mai pus întrebare. Este păcatul cauza bolii sau nu? Ci pur și simplu întreabă, ok, cine a păcătuit? Și atunci întrebarea lor scoate la iveală un lucru foarte important la care Iisus le răspunde. Întrebarea ucenicilor era următoare. Oare orbirea e o pediapsă pentru păcatul suferindului sau al părinților? Ei credeau că boala era o pediapsă. Ore reunea, o realtuia. Și aceasta este la ce Isus răspunde. Și este ceea ce ne ajută să dezlegăm întreaga întâmplare. Înțelegem din uh, cuvintele ucenicilor că ei aveau impresia că boala este o pediapsă pentru păcat. Este așa? Este boala o pediapsă? E foarte important să înțelegem că asta decide direcția în care mergi. Și atunci trebuie să vedem exact ce s-a întâmplat. Ucenicii au crezut, precum se credea de către evrei, modernat, Că boala este pe de lui Dumnezeu pentru păcat. Așa cum am spus, ei, conform Bibliei, știau că încălcarea legii este cauza pentru păcat. Însă Satana s-a bucurat de acest lucru pentru că a putut să-l întoarcă într-o extremă și să-i facă să cadă cumva într-o problemă în care să-l respingă pe Dumnezeu. Și din cauza aceasta, foarte mulți din timpul lui l-au respins pe Dumnezeu inclusiv din cauza acestei înțelegeri, l-au respins pe Isus. Pentru că văzându-L suferind și pe cruce, au zis că Dumnezeu îl pedepsește. Da? Și atunci, fiindcă n-au înțeles păcatul, ei înțelegeau că oricine sufere de vreo boală este pedepsit de Dumnezeu și respins de Dumnezeu. Iar fiindcă lor le mergea bine, Ziceau, na, pe noi Dumnezeu ne are în favoare, este totul, a, extraordinar, da? Și, adică, noi, noi, chiar dacă păcătuim, Dumnezeu ne place, că nu avem boală. Nu mă doare nimic. Și atunci, a, ce facem noi, este bine. Hai să dăm înainte. Da? Și satana a folosit chestia aceasta tocmai pentru căderea lor. Acum, noi trebuie să înțelegem foarte... Un lucru foarte important. Bun. Legea este cauza bolii. Dar care este pedeapsa pentru păcat? Și trebuie să vedem este o diferență sau nu. Este boala la o pedeapsă pentru păcat. Sau nu? Care este însă pedeapsa pentru păcat? Care este plata păcatului. În Roman 6 cu 23 ni se spune foarte clar. Plata păcatului este moartea. Aceasta este ceea ce ni s-a spus de la început. Dumnezeu i-a spus la Adam și Eva, i-a pus în grădină și a spus, uite, dacă mâncați din pomul acesta, adică dacă păcătuiți, încălcați porunca mea să nu mâncați, atunci veți muri negreșit. Plata păcatului este moartea. Acum unii zic că, a, că n-au murit. Pe n-au murit din cauza că Iisus s-a sacrificat. În capitolul 3, Ioan, Geneza, capitolul 3, versetul 21, se arată că acolo a avut în loc o jertfă pentru că i- că înseamnă că Isus, în tip, s-a jertfit. De deci, aceea, de atunci au avut loc jertfele care tipicau sau îl, îl arătau pe Isus, cum zice Ioan Bătezătorul, iată-mi el lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Adică, Isus era jertfa pentru păcat, ca să-l mântuiască pe un din păcat, da? Și atunci, pedeapsa pentru păcat nu este boala. Este moartea. Dar Satana. Schimbând chestia asta, au zis, a, păi stai un picuț, păcatul este pedepsit în viața asta. Omul acela este pedepsit pentru păcat. Eu nu sunt pedepsit și atunci mie mi-e bine. Eu pot să dau înainte că e ok. Și uite așa, fiindcă au înțeles greșit boala, au ajuns la multe probleme. Și este extrem de important ceea ce a făcut Iisus aici. Pentru că Iisus rezolvă exact această problemă. Exact aici este ceea ce El vrea să clarifice. În Ioan 9, versetul 41, Iisus a spus, Dacă ați fi orbi, i-a răspuns Iisus, n-ați avea păcat. Dar acum ziceți, vedem! De aceea păcatul vostru rămâne. Acest verset este ceea ce ne ajută să înțelegem restul. Pentru că Isus le-a le spus că dacă ați fi orbi, așa cum a fost acesta, adică dacă nu ai vedea, dacă nu ai vedea păcatul, dacă nu ai vedea unde te înșeală, dacă nu ai vedea cauza bolii, atunci n-ați avea păcat. Adică nu ai primi răsplata pentru păcat. Însă, fiindcă ei ziceau, noi vedem, noi știm cum stau lucrurile, nu avem nevoie de învățătură, uh, noi știm care este cauza bolii, noi știm că noi suntem îndreptate în și așa mai departe. Tocmai de aceea spune Iisus păcatul vostru rămâne. În alte cuvinte, odată ce păcatul tău rămâne, tu vei primi plata păcatului care este moartea. Și asta ne ajută să înțelegem un lucru. Boala este ca să nu Rămâne păcatul. Prin boală, Dumnezeu caută să mă ferească de plata păcatului. Adică, prin orbirea acestuia, Dumnezeu caută să îmi deschidă ochii ca să văd păcatul, să văd cauza bolii și să văd Mântuitorul, care este un lucru wow, stai în Acum deja boala primește un alt sens. Noi nu suntem vinovați pentru ceea ce nu știm și nu vedem. Orbul nu era vinovat ca și copilaș că s-a născut astfel, nici părinții lui pentru un păcat pe care nu-l cunoșteau. Iisus, lumina vieții, a venit să lumineze lumea orbită de păcat. El ne arată că păcatul ne separă de Creator. Boala rezultată din separare este ceea ce Dumnezeu poate să folosească ca să, să ne lumineze despre prezența păcatului și să ne întoarcă la El. Dacă însă respingem lumina pe Iisus Hristos, zicând că noi știm și vedem lucrurile cum trebuie, păcatul nostru rămâne și ne facem vrednici de plata păcatului care este moartea. Aceasta este un lucru extrem de important. Pentru că prin boală, Dumnezeu vrea să ne deschidă ochii spirituali, ca să înțelegem de fapt care este cauza. Și acum recitim din nou primele trei versete. Când trecea, Iisus a văzut un orb din naștere. Ucenicii lui l-au întrebat, învățătorule, cine a păcătuit? Omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Isus a răspuns, nu a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ce s-a născut așa ca să se arate în el, ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Și aici este foarte fain că Isus Hristos ne deschide ochii să înțelegem că acest orb din naștere nu a fost pedepsit datorită păcatului lui sau părinților. Și scopul acestei boli era ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Și acesta este un lucru foarte important. Scopul bolii orbului este ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Boala deci nu este o răsplată sau o pedeapsă pentru păcat. Și dorința lui Dumnezeu să-și arate mila, să-și manifeste iertarea și puterea de vindecare și mântuire din cauza bolii care este firea păcătoasă. Cât de minunat este acest lucru! Să înțelegi că prin boală Dumnezeu nu te-a pedepsit, să înțelegi că prin boală Dumnezeu nu te-a lepădat. Și atunci când vine boala este exact inversul. Când vine boala este exact dorința lui Dumnezeu să îți arate că există păcat și că Dumnezeu vrea să te scape de acolo. Exact asta a făcut Isus. Isus în această întâmplare nu a, a dovedit că Dumnezeu nu l-a respins pe om. Comul acela nu era fără speranță, fiindcă este bolnav. Comul acela, fiindcă vede starea lui, fiindcă dorește la Dumnezeu și crede că Dumnezeu îl poate vindeca și pentru că îl face pe Dumnezeu speranța lui, tocmai de aceea el poate să vadă. Tocmai de aceea el poate să primească mântuirea lui Dumnezeu din păcat, din firea cu care s-a născut, care îl duce la plata păcatului, care este moartea. Boala este cumva agentul pe care Dumnezeu îl folosește, tocmai pentru a mântui pe om. Că viața aceasta tot se termină. Ori mai devreme, ori mai târziu. Și cum a spus Isus, dacă voi câștiga toată lumea, la ce îl folosește? dacă voi pierde sufletul. Odată ce resping pe Iisus lumina vieții care a venit tocmai să ne mântuiască din păcat, atunci zac în întuneric și păcatul meu rămâne. Prezența firii cu care noi ne naștem face necesar să apară boală sau poate nu neapărat boala, dar orice alte probleme. Blesteme, și, sigur! Pentru că Dumnezeu așa a spus, a blestemat pământul datorită lui Adam. De ce? Nu ca să el de suferința omului. Nu. Ci blestemele care Dumnezeu le aduce, așa cum am văzut în ultima prezentare, sunt ca să arate omului firea. Și să arate că omul trăiește în păcat. Ca să-i deschide ochii. Că dacă, dacă mi-ar merge totul bine, ca și cum am mers fariseilor, în momentul acela, cred că e bine. Nu mai am ce să rezolv. Însă când tu ai o suferință, când tu ai o durere, când tu ai o boală, în momentul acela tu mergi la Dumnezeu și-i ajutor. Dar când totul îți merge bine, când nu ai bogăție și măcar nu-ți mai pasă de Dumnezeu, îl respingi, la ce trebuie? Dar prin suferință omul caută pe Creator. Pentru că vede că la oameni nu există soluții. Și atunci e minunat. Cum prim boală, scopul este ca să ne se arate lucrările Lui Dumnezeu. Aceea de mântuire și vindecare. Aș vrea să dau niște citate foarte frumoase din Cartea Viața Lui Isus” pagina 471. În general, iudeii credeau că păcatul e pedepsit în viața aceasta. Orice suferință era privită ca pedeapsă pentru vreo faptă rea, fie a suferindului, fie a părinților lui. Este adevărat că orice suferință vine din călcarea legii lui Dumnezeu, dar adevărul acesta fusese răstălmăcit. Exact așa cum am văzut, conform legii, deci legea este cea care ne arată clar că orice suferință, boală și moarte vine datorită păcatului, încălcării legilor. Însă satana a răstălmăcit-o și pe asta. Satana, autorul păcatului și al urmărilor lui, îi făcuse pe oameni să creadă că suferințele și moartea vin de la Dumnezeu, ca o pedeapsă arbitrară dată din cauza păcatului. Din cauza aceasta, acela asupra căruia căzuse vreo suferință sau vreo nenorocire mare, mai avea pe deasupra și povara de a fi privit ca un mare păcătos. Exact așa cum omul respinge pe Dumnezeu așa cum ne arată în Apocalipsa, că Dumnezeu trimite plăgile, plăgile pentru păcat. Și omul blamează tot pe Dumnezeu. Adică, de ce mă faci să sufer? Păi, lasă-mă să mă bucur de viața asta, nu? Așa cum a făcut Cain. Doamne, de ce m-ai dat? Adică se plângea că Dumnezeu l-a izgonit. Se plângea că Dumnezeu i-a dezvăluit păcatul, că l a murit pe fratele său. E uimitor păcatul. E uimitor cum omul, vinovatul, dă vina pe Creator. Vasul de lut, cum zice Pavel, îi spune olarului, de ce m-ai făcut cum ai făcut? Și se plânge și uh, îl, îl blamează pe Dumnezeu pentru ce a făcut El. Pentru ce a greșit el. Și de aceea Dumnezeu nu se lasă băjocorit. La este o lege și este o lege fixă. Iar omul, suferindu dacă vrea să se prinde de Dumnezeu și caute la Dumnezeu rezolvarea și caute la Dumnezeu cauza bolii sale, va găsi speranță, va găsi mântuire, și, așa cum am zis data trecută, în cele mai multe cazuri se poate să fie vindecare. Încă un alt citat, în aceeași pagină, credința iudeilor cu privire la relația dintre păcat și suferință era împărtășită și de ucenicii lui Isus. În timp ce le corecta rătăcirea, Isus nu le-a explicat cauza suferinței omului, ci le-a spus care va fi urmarea. Citatul acesta este foarte important. Pentru că ne ajută să înțelegem că ceea ce a spus Isus aici, El nu le-a revelat cauza. Pentru că cauza deja o știau foarte bine. Iar cauza este ceea ce satan a răstălmăcit. Iar acum Isus a venit să rezolve partea pe care n au înțeles-o. Și anume lucrările lui Dumnezeu. Că Dumnezeu este un Dumnezeu milos și bun și iertător. Din cauza ei Urma să se descopere puterea lui Dumnezeu, din cauza bolii. Cât timp sunt în lume, a zis el, sunt lumina lumii. Apoi, după ce a uns ochii orbului, l-a trimis să se spele în scăldătoarea siluamului și vederea omului a fost restabilită. În felul acesta, Iisus a răspuns la întrebarea ucenicilor în mod practic, după cum răspundea de obicei la toate întrebările care îi se puneau din curiozitate. Ucenicii nu erau chemați să discute cine a păcătuit sau n-a păcătuit, ci să înțeleagă puterea și mila lui Dumnezeu manifestate dând orbului vederea. Era ușor de înțeles că nu era puterea de vindecare în tine sau în la care orbul a fost trimis să se spele, ci puterea era în Hristos. Faptul că au păcătuit, faptul că ne naștem cu o fire păcătoasă era ceva evident. Nu asta trebuie să caut eu, ci trebuie să caut cum să-l conduc pe om, păcătos, ca și mine, la Hristos. Și se arată că în Hristos este soluția Lui. Pentru că în Hristos este puterea de vindecare. Nu la remediile naturale, nu la remediile pe care le găsim la turtă de smochine, la tine pe ochi la scăldătoare, la ciofii nu acele au puterea în sine de vindecar ci Hristos și atunci eu trebuie să-L conduc pe om să-și pună credința în Dumnezeu în Hristos aceasta este scopul bolii să-L îndrepte pe om către singurul care îl poate vindeca Așa să te întreb oare care ar fi rolul atunci acestor remedii naturale sau acestei tine? Ce, ce vrea Dumnezeu să ne transmite prin aceasta? Foarte important! Exact același lucru! Adică, fă ce spune Creatorul. Manifestă, manifestă, demonstrează credința în ea. Pentru un lucru pe care îl vezi, pe care îl înțelegi. Pentru că credința nu o văd, dar poți să o manifest într-un lucru care îl văd. Da? Și atunci atina și lucrurile acestea aveau, nu ele, puterea ca să vindece, ci aveau ca scop manifestarea credinței. Că putea să-i spună orice altceva să facă. Nu lucrul care îl făcea omul era important, ci era important ascultarea. Era importantă manifestarea credinței, care înseamnă că omul acum, din fire, a primit-o nouă fire pentru că s-a prins de Dumnezeu cu credință, a manifestat credință în Creator. Nu atât de mult în șiria, fizică ar trebui să o căutăm și să trânjim după ea și să ne prindem de ea, cât ar trebui să ne intereseze ca să ne vedem problema interioară și să fim siguri că am găsit salvarea la Dumnezeu. Exact. exact. Adică Vreau să spun că ar putea fi cazuri în care cineva să se prinde de Dumnezeu dar poate că Dumnezeu nu va mă ca să îl vindece. Adică exact. aceasta nu ar trebui să fie o problemă atât de gravă pentru persoana respectivă. Nu, odată ce l-am prins pe Dumnezeu, slavă-ți, Doamne, dacă voi încheia. Pentru că știu că ai un scop mai bun cu mine. Știu că Tu m-ai creat pentru veșnicie. În Ioan, capitolul 6, versetul 28 și 29, găsim răspunsul. Ei i-au zis: Ce să facem ca să săvârșim lucrurile lui Dumnezeu? Iisus le-a răspuns. Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, să credeți în acela pe care l-a trimis El, adică în Isus Hristos. Aceasta este lucrarea, credința. Deja am vorbit despre ea. S-a încrezut în El. Bun, mă duc la Siluam să fac ce mi-a spus. S-a încrezut în El și prin credință a primit ceea ce i s-a spus. Iisus Hristos l-a dus pe orbul din naștere să-și vadă starea de orbire fizică și spirituală datorită păcatului și să vadă în Dumnezeu sursa tederii sale fizice și spirituale. Și asta a fost atât de minunat, pentru că orbul acesta prin orbirea lui era... ne arăta exact cum se naște omul. Omul se naște orb în păcat. Însă, lucrarea Lui Dumnezeu a fost ca orbul acesta să se prinde de Dumnezeu, de Isus Hristos, să creadă în El. Orbul din naștere s-a prins de Dumnezeu prin încredere și credință și a devenit astfel un fiu al Lui Dumnezeu. Boala, în cazul acestui orb, născut orb, boala și-a plinit scopul. Scopul, da. De a se manifesta în El în lucrarea Lui Dumnezeu. Adică de a crede în Cel pe care L-a trimis Dumnezeu, în Iisus Hristos, Mântuitorul, Creatorul nostru. În 1 Ioan 5, versul 11 și versul 12, Dumnezeu ne-a dat viața veșnică, stă scris. Și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viața. Cine nu are pe Fiul Lui Dumnezeu, n-are viața în Ioan capitolul 1, 12 și 13 spune Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia Firilor, lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și așa, acest om păcătos, Ajunge să devină un Fiul lui Dumnezeu. Ce este mai important? Să fii vindecat? Sau de, să, să devină un Fiul lui Dumnezeu? Da, am văzut împreună o experiență cu un final foarte fericit. Amin. Nu? Și la fel poate să fie cu fiecare dintre noi. Boala poate să devină o binecuvântare dacă noi vom reuși să ne vedem cu adevărat problema, cauza și să găsim remediu, scăpare la Dumnezeu. Amin. Și am vrea ca această experiență să o avem fiecare dintre noi. Poate că nu e boală, dar poate că e altă suferință de altă natură, dar să avem această experiență și în final să fim fi de Dumnezeu. Amin. Am ajuns la finalul acestei prezentări și sperăm că va fi o binecuvântare această prezentare pentru cei care o vor urmări. Am vrea de asemenea să fie și pentru noi. Până la următoarea prezentare să rămânem sub călăuzirea Lui Dumnezeu.